Ja eräs mies, Lazarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka voiteli hajuvoiteella Herran, ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lazarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan, Herra. Katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi, Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika kirkastuisi sen kautta. Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun hän siis kuuli hänen sairastavan Viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää, mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme taas Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänelle, rappi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne. Jeesus vastasi, eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä hänessä ei ole valoa. Näin hän puhui ja sitten hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan, he taas luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lazarus on kuollut, ja minä iloitsen teidän tähtene siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Mutta menkäämme hänen tykönsä. Niin Tuomas, jota sanottiin didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne kuolaksemme hänen kansansa. Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa. Ja Betania oli lähellä Jerusalemia noin viidentoista vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse, lohdottamaan heitä, heidän veljensä kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljeesi on nouseva ylös. Marta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, uskon, Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Ja tämän sanottuan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marjan sanoen, Opettaja on täällä, ja kutsuu sinua. Kun Marja sen kuuli, nousi hän nopeasti, ja meni hänen luoksensa. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luulen hänen menevän haudalle, itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola. Ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois, ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä. Lasarus, tule ulos! Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet, ja antakaa hänen mennä. Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja lähneet, mitä Jeesus teki, Uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat, Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen olla näin, niin kaikki uskovat häneen ja roomalaiset tulevat, ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Mutta eräs heistä, Kaipas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään. Vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä, lähellä erämaata olevaan paikkaan, Ephraim nimiseen kaupunkiin, ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen, seisoissaan pyhäkössä. Mitä arvelette, eikö hän tullekaan juhlille? Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni.